i la Sílvia Coppolo. Com sabeu, des del 3, al 12 d'aquest mes de juny, s'ha fet a Barcelona la dotzena edició de la Fira del Llibre de Barcelona. Durant aquests 10 dies a l'estudi mòbil hem parlant del llibre des de molts punts de vista. Amb editors, distribuïdors, escriptors, lectors... Avui us oferim la conversa que vam tenir amb Mario Serra i Pau Ribà. Passegeu pels estants d'aquesta Fira del Llibre de Barcelona i podeu trobar molts llibres. Per exemple, un que es diu Amnèsia i que l'ha escrit en Mario Serra i Rogi. Amb aquest llibre va guanyar el Premi El Elbrot l'any passat, el 1987. A més a més, però, a part de trobar el llibre, nosaltres hem trobat l'autor, o l'autor ens ha trobat a nosaltres perquè ha pujat aquí a l'estudi mòbil de Catalunya Ràdio Marius. Hola, bona tarda, com Hola, va? Hola, bona tarda. Va bé? Sí. Com forta. va la fira? T'hi has passejat? Bé, sí, avui justament he fet la primera passejadeta, però vaja, penso reincidir-hi. Ets un, vaja, un visitador de les fires de llibres? Sí, sí, tot i que sóc més visitador de les llibreries, oi? M'agrada molt remenar, però vaja, sempre que puc hi ha una ocasió de fira i vaig, i sí. Perquè t'agrada més l'ambient que hi ha en una llibreria tancada que la fira del llibre molts estants oberts? És una altra història, ni més ni menys, és diferent, no? Que passa certes llibreries, remenes, comentes i et trobes amb un, amb un caliu, amb una història diferent, no? Però bé. Ara mateix aquí arriba el Pau Ribó. Hola, Pau, costa't el micròfon. Com va? Bé, bé. Va bé? Sí. Va. Escolta, tenim molts problemes per trobar la corrida. No em diguis. De debò. No, no, no m'espantis. T'espanto perquè hi posis sí. remei ràpidament. Bueno, ja ho faré, ja ho intentaré, vaja. No? Si L'altre el... dia vaig estar fotent bronca, jo. Doncs has de fer les bronques més fortes, el... eh. Però hauria d'estar tot a totes les botigues i els quioscs i a tot arreu. Doncs no hi és i és molt difícil de trobar. Doncs és probable que sigui una bona notícia, potser s'ha esgotat ja, no? <laughs> Pues sí. El Pau Ribaver, a part de cantar, fa moltes altres coses, com per exemple escriure llibres. Oi? Vale, no, ja ho veus. Saps que surts en un llibre, en aquest llibre d'aquest senyor, ho sabies? Uh, no. Poc tu penses, oi? No ho sabia, no. El Màrio Serra, quan ha fet aquest llibre, s'ha passat bomba, oi que sí, Màrio? Sí, bomba real. No. Us coneixiu vosaltres? No. Bé, bé jo Riba, el coneixia amb ell, ell a mi no. <laughs> Màrio <laughs> Serra, Màrio Serra, Pau Riba. No Espera que et es donen eh? la mà un moment ara. Estima no? sí, <laughs> ara... que no hi hagi imatge, no? Exacte. Sí, no? Sí, Els passes que farem després, quan vinguin a fer fotos, tornarem, flash, no? Ho tornem mm. a repetir la, la presentació, allò per la posteritat. El Pau Riba s'ho passa molt bé també quan escriu? Sí, sí, sí, bueno, és, és una disfrutada, això d'escriure és, és un plaer dels déus. Sí, et sembla, després m'expliques això de la corrida com va, que explica el llibre, que, que és el que realment ja has escrit, perquè ens ho passarem bé si ho llegim, és a dir, ens vens el producte però ben venot. Bueno. Sí? Ara de moment li fem vendre al Marius, què et sembla? Em sembla molt bé. Molt bé, després mirarem com és que surts en aquest llibre i a veure si tracta bé o no et tracta bé, perquè si no tracta bé deus tenir dret a fer alguna mena de reclamació, dic jo, no? No ho sé, no, no crec. Marius, què és el reeiximent? Bé, el reeiximent és eh, un terme absolutament inventat, en el qual, doncs, teòricament es parla d'un final de segle, de segle XX, des d'una perspectiva d'un segle XXIII, des d'una perspectiva d'un historiador. Aleshores, un dels pleers grans d'escriure aquest llibre ha estat inventat tota una sèrie de terminologia agafant tota una sèrie interessant de gent del món de la cultura d'aquest final de segle XX, però des de la perspectiva del segle XXIII. Aleshores, el període aquest del de... bateig ha estat el reaiximent, doncs, home, inspirant-se com en el la renaixença, el renaixement i tots aquests rètols que s'inventen els fotocopiadors de la cultura, és a dir, els crítics i tot això per parlar-ne, no? que els anomenen, i és això. I la protohistòria? Bé, la protohistòria, teòricament, és tota la part de la història que passa abans d'un punt determinat, que és l'abisme, que és un punt que pot ser un abisme nuclear o no ser-ho, però és un punt concret que jo situo en el 2014, absolutament ficcional, però que em permet fer aquest joc. Oi? de mirar abans i després, és clar. Tu passes a, doncs, vaja, parles dels països catalans, però tal com serien després, no d ara, d'aquí sí. tres segles? Sí, no, de totes maneres, això no és que sigui molt important dins del llibre. El, el fet és, jo, jo he partit d'una premissa d'agafar eh, la paradoxa d'una cultura com la nostra, superminoritària i superminoritzada, i mirar-la des d'una perspectiva de cultura majoritària, no? mm -hmm. en aquest suposat i teòric segle XXIII, Clar, llavors el vistoriador aquest el que fa és mirar enrere i veure els gèrmens de per què. O sigui, si amb els senyors anglesos a, a plena conquesta normanda, que tothom parlava francès, els hi deien que avui en dia, és a dir, que 300 o 500 anys després la seva llengua i la seva cultura seria majoritària arreu del món per tot una sèrie de, de punts, doncs no s'ho haurien cregut, no? Jo no, no és que vagi de profeta ni molt menys, però parteixo d'aquesta premisa i miro enrere. I haig d'aclarir, doncs, que si surt el Pau és perquè és un dels punts interessants, un de trevi, trevi eh? a l'abisme eh? eh? aquest dels que mi m'interessa. Però jo que surto com una cosa del passat. Home, surts com, com un cantant, perquè surts en, en un dels capítols dedicat a la música, Uh, a partir d'unes declaracions reals teves que sempre m'han al·lucinat molt sobre el monument a la Cancó i tot això uh -huh. però el monument per subscripció popular i tal, doncs, doncs aleshores es fa un teòric concert per la Pau a finals de, del segle que has d'haver just al final d'aquella cançó, no? Llavors surt un cantant que es diu Pau Riba explicant uh -huh. dins del programa d'aquell concert doncs per què s'acaba tot allò i la subscripció popular, no? Mira, va, que trobem un tros, justament, representa... He llegit un tros de, del llibre, l'he llegit així, en diagonal i doncs en aquest moment quin any representa que és el moment del, del el moment concert. del llibre estem al ah, moment del concert, del concert. bé, el, la dècada dels 80 la nostra dècada actual em sembla que és el 86 justament, sí. exacte, el desembre del 86 sí. bé, tot tot és arran de la seva teòrica la penso. Sí. <laughs> tot és arran de la seva teòrica trans a partir del trans Narcís i tot això yeah. doncs que hi ha tota una sèrie de moviment vaja, tota aquella teòrica que vas fer que vas escriure i que potser poca gent se'n va fer ressò, però a mi em va interessar molt i aleshores queda aquí una mica constatada, no? Però sí, sí. Em sembla que això representa, Pau, que ho dius tu. Diu, la salut sociocultural exigeix criteris renovadors, obertura, dinamització, trànsit... Representa que ho dius tu, no? Sí, sí. Ho dius tu. T'hi ja. identifiques de moment? veure. D'aquí la necessitat d'una transcançó. Per assolidar la cosa, la festa d'avui és el punt de partida magnífic cap al reconeixement dels serveis prestats a la nova cançó en forma de monument majestàtic. Cal passar pàgina després d'avui sense caure en la temuda eutanàsia. Car qui canta, cantarà, i si algú deixa de cantar és perquè se li ha esgotat la cantera. Cal simplement abandonar una imatge gastada en previsió del que pugui venir, Treure's esllaç, canviar d'uniforme, desterrar la sotana. El magne concert d'avui es deu al Panteó Monumental de la Cançó, ja que sense cap mena de dubte tanca una època i n'enceta una altra en la qual hauran de florir noves Malves. Les subscripcions per al un monument lírico-lític haurien de començar l'endemà mateix del concert. Entre tots, ho farem tot. Pau Riba. <laughs> Què et sembla, quines coses dius? Home, hi ha alguna cosa que la reconec, però... Que és, que és, està li... barrejat sí, i tal, Està no? elaborat, però és sí. bastant literal, arran d un seu de manifest sí. que ell va fer i tal. Sí, sí. sí. T'imagines ser protagonista d'un llibre que es deia Amnèsia? No t'ho pensaves, eh? No. no, però em fa gràcia perquè un dels meus projectes eh, literaris, precisament, doncs... Parla també del segle 30, no? És del segle 30, és una, una mena de confluència del segle 30 i del segle 10. És sí. una cosa curiosa, no? Magnífic. En el segle 20, diguem és com un creuament de... històric. Sí. Marques aquest segle que ara vivim, Marius, com sí. el segle de les tres guerres. Sí. Per què? Bé, això és un recurs eh, literari mm, i espero que no sigui cap altre que no tingui cap altra relació amb la realitat. És el segle de les dues guerres, eh, la primera i la segona mundial, i d'aquesta teòrica tercera, que és l'abisme a partir del qual hi ha el punt d'inflexió. De tota manera, eh, el títol del llibre, aquest Amnèsia, es justifica i ve donat bàsicament perquè d'aquest període, que a mi a efectes narratius em resulta molt rendible, eh, no em queda consciència històrica. És a dir, és un període absolutament amnèsic entre la Primera Guerra Mundial, és a dir, hi ha consciència històrica fins a la Primera Guerra Mundial i, doncs, els historiadors van bojos per anar-ho descobrint, esbrinant i traient. I, és clar, conceptes com ara jazz o rock no saben el que és, i van bojos, i van trobant documents, i van trobant gent. Perquè general. Sí, sí, absoluta. És I, a dir... I provocada per...? Provocada per aquest abisme, que pot ser nuclear o no ser-ho, estem en el món ja. de la ficció, però que provoca una, la desaparició d'una civilització gairebé, mm -hmm. de la qual, teòricament, ens en salvem nosaltres com a catalans, per, que per això ho expliquem des del segle XXIII o 24, però no per cap altra raó. Perquè tu et dones el gust, penso, de carregar-te el francès, carregar-te l'anglès... <laughs> I per damunt de tot em penso que es parla català. Sí, però, repeteixo... Ja si no? sí. fas això, <laughs> Re diu l'anglès, una d'aquelles llengües que es parlaven... <laughs> jo, jo, jo això ho voldria relacionar molt amb el món del Francesc Pujols, del qual jo estic molt enamorat, eh, amb tota la seva obra, que tampoc no massa coneguda, sobre la història de la ciència catalana, i tota una sèrie d'idees absolutament hiperbòliques, però que en un moment donat poden servir per fer un xoc de paradoxa. Repeteixo, som una cultura super minoritària. Estem super acostumats anar d'anar pel món i haver de fer servir altres estris de comunicació, altres llengües, la major part per no dir tothom de, de la nostra gent coneix altres llengües, i, i per tant és curiós doncs jugar a la paradoxa inversa de passada minoritària a majoritària, però jo no li donc més transcendència que això, vull dir, és un recurs narratiu, no hi ha cap mm. intencionalitat diabòlica a sota. Explicem una cosa, per què alguns personatges dels quals parles o ridiculitzes, enfien <coughs> fas com una mena de hipèrbola, sí. alguns apareixen ben bé amb el seu nom real i d'altres amb un nom molt a prop del seu nom sí. real. Home, amb franquesa, perquè penso que hi ha molta gent que, en el món de la cultura sobretot, també juga a la careta, i no juga la careta des d'un punt de vista creatiu, sinó que juga la careta des d'un punt de vista potser que no m'interessa tant. Aleshores, no, no és un llibre cruel, ni és un llibre de polèmica, eh? Vull dir, potser per vendre el producte hauria de dir que sí, però no, no és això. Uh, jo em penso que és un llibre més d'absències que de presències. O sigui, per mi és molt relatiu que em permeti el gust i el, el joc lúdic dels, dels jocs de paraules i dels jocs de, de mots, que per cert, en Pau, aquí a Ena, que vaig tindre el plaer de llegir fa molt de dies quan mm -hmm. va sortir ja, també utilitza molt i molt bé mm -hmm. els palíndroms i tota una sèrie de coses molt interessants, i per exemple, doncs, que el Terence Simoix i el JB Foix en un moment donat doncs, es vegin intercanviats, no té cap més transcendència. Jo, personalment, diria que la transcendència és de la gent que no hi és, en aquesta obra. És a dir, és un llibre d'absències tan importants com de presències. Un llibre d'una cultura oficialista, la cultura de l'èxit, un, un llibre en el qual eh, uns certs personatges del màrqueting popular no hi són. I, en canvi, n'hi ha d'altres que potser, molts que sí que són molt exitosos, però mm, merament subjectivament m'interessen molt més, no?, com a línia cultural. Mm, és a dir, els que no hi són, no hi són perquè no t'interessen. Sí, podríem dir-ho així, és clar, sí, sí. O sigui, en molts casos hi ha una intencionalitat manifesta de l'absència d'algú, oi? Però és obvi que hi ha tanta gent en el món cultural que no tots els que no hi són, sigui sí que no m'interessen, uh -huh. o que potser no n'he tingut jo coneixement o abast. Segur que, com que, esclar, amb un llibre t'ho imagines tot, però amb un llibre, doncs, a més, que representa que està escrit en el segle XXIII, sí. en el qual descrius el que ha passat, tu has passat bomba, eh? Ah, sí, sí. I pensa que encara m'ho continuo passant bomba, perquè si mires l'última pàgina del llibre, hi trobaràs una, sí, ja un apartat de correus que, gent que és real, on la gent m'està escrivint. No és que pugui escriure, és que m'està escrivint. I m'estan escrivint explicant-me històries fantàstiques, de, de projectes, és dir, de fer volar coloms de gent que, que voldria fer o que els hi ha agradat, comentant el, en concret, n'he rebut una, comentant el projecte de la poesia marina, això sí. d'expandir la poesia catalana arreu del món a partir d'ampolles marines, de que la gent l'envia, se'n va de vacances i des dels barcos va llançant. Però saps què les envia? La crida, tu, no? La no, la crida, crida la... organitza. Crida... organitza sí. Tirar ampolles. Tira... Home, hi ha que fan aquestes coses, fan ràpel i tal, vull dir, realment... No t'han dit res, els de la crida, no, no, no, no. si veuen bé fent tirar ampolles pel món en poesia. Ah no, ah, no ho sé. No, home, en poesia, jo em penso que és de lo més subversiu que pots anar fent, eh? Tirar poesia en ampolles per al eh, 7 març, de nhi I arriben, a més a més, és, el... és una de les que, sí. que arriba, no?, aquest segle 23. Sí sí. sí, sí. Molt bé, Màrius, doncs esperem que també doncs, tothom que si, si decriqui, no?, que estiguen animat i vulgui comprar aquesta amnèsia, s'ho passi bé i finalment, doncs, t'escriguin aquí a l'apartat de Correus número 10.073-08080 Barcelona. Ah, de totes les cartes que deus anar rebent, gairebé podries fer-ne un altre de llibre. Home, no és que hi hagi la intenció d'això. Eh, senzillament vull continuar divertint-me i vull continuar rebent influxos d'idees de gent interessant que n'hi ha, moltíssima, amagades sota les pedres, de vegades. I, no sé, mantenir un canal de comunicació una mica diferent, no? Això, a partir d'un apartat de correu. No sé a, a què portarà cap això, però de moment continuo passant bé. Que és l'important, no? Amb aquest llibre Amnèsia, el Mario Serra va guanyar el Brot, el Premi al Brot de Narrativa l'any passat el 1987, tot i que em deies abans de començar aquesta conversa sí. a Microtancat que realment abans havia sortit ja un altre llibre teu sí, a columna. Sí, un abans, En línia de columna que ara justament està a punt de reeditar-se la segona edició, un llibre molt diferent d'aquest, de narracions i tot això i ha sortit un mes abans. Sí. Màrius, fins ara parlaves de tu i dels teus llibres, ara parla'm dels llibres del Pau Riba, va, que has llegit <laughs> aquesta N. Jo no l'he llegit l'acabo de trobar ara mateix, què dius? Jo, jo del Pau no havia llegit res, tot i que tinc molts amics que tenen llibres de poemes seus d'altres èpoques, jo soc molt jove, jo tinc 25 tacos i aleshores no havia enganxat així en primera fase moltes coses. Pau també molt jove, però... Sí, també, també. Que passa, el... home, els seus discos sí i, i això, em va sorprendre molt, el vaig comprar amb molta il·lusió i molta recansa, però un cop ho vaig llegir vaig quedar extasiat per aquest viatge a la infantesa de tots els iais i sobretot per, per el joc lingüístic, em va interessar moltíssim, vaig quedar moltes vegades ultra sorprès de, de la fascinació que exercien les paraules sobre, sobre l'escriptor que es veia i som ell personalment com a lector i la història doncs em va fascinar, és una altra dimensió, és com molt onídic i en fi molt bé. M'agradar. Què et sembla aquesta definició que fa el Màrius Pau? Home, em satisfà moltíssim, sobretot tenint en compte que precisament això que ell està eh, remarcant com, diguem, com una cosa positiva, és una mica la base de les crítiques que se m'han fet, no? O sigui, el fet de... sembla ser que avui en dia el fet de jugar amb el llenguatge sí. és una cosa que es mira malament, que es veu com un com un fàrrec o com una cosa que impedeix la lectura i també doncs, el, la cosa aquesta eh, onírica, més o menys innocent, no? eh, ingenua d'aquesta mena de, de viatge a la infància que jo aquí poso amb solfa, doncs sembla ser que no ha satisfet massa, com a mínim, els crítics, no? les crítiques que jo he llegit. Jo això és una cosa que em va sorprendre, però també és clar també m'ha alliçonat fins a un cert punt, no? M'ha alliçonat en el sentit de dir, potser s'ha d'anar més al gras, s'ha d'explicar de, les, les històries més ràpides, 170... Jo és que, eh, d'alguna manera, defensava i potser continuaria defensant la, la literatura per la literatura. És a dir, a mi em sembla moltes vegades, doncs, penso que el que és el l'argument, la, el que és la història, eh, pot ser el de menys. Mm -hmm. És a dir, pot ser una simple excusa per per, per, un, costat, forma, sí. per, per un costat, pel plaer d'escriure sí, i sí. per l'altre costat pel plaer de llegir, diguem, no? O sigui, jo, per exemple, de vegades, doncs, llegint Ernesto Sabato, per exemple, doncs, eh, no sé, de vegades passa quatre o cinc pàgines amb una pura locuració sobre qualsevol idea esquemàtica i a mi això em satisfà molt més que no et vas moments d'acció d'un llibre, no? Comprèn que hi han estils, hi ha, hi, ha, hi, ha, hi ha freqüències, per dir-ho així, no? Comprèn, doncs, per exemple, home, és a dir, eh, jo agafo Agatha Christie i me la menjo en tres hores, no? Mm. Això també té el seu... La que passa que no és tan un plaer com el morbo o la, la cosa aquesta, la, de aquesta mena d'intriga sí. que no et deixa deixem, deixar el sí. llibre fins que no saps realment qui és, no? Qui és, doncs. El que va sospitant sí. d'aquest i de l'altre i tal però això és una altra cosa que jo crec que és extraliterària, no? Jo vinc d'una família de literats i tal i qual, i bueno, eh, aprecio la literatura en si mateixa, no? Ena sí. va ser la teva primera novel·la, la segona ha sigut La, la Corrida? No, no és una novel·la ni molt menys. La... Ah, és una les entrevistes. És la, la Corrida sí, és, un, és per un costat una mena d'assaig o, o fins i tot crònica dels anys 60, no? una mena de tractat d'història contemporània, fet per un testimoni presencial. Veig això de la història, us va doncs molt, eh? Us enratlla per aquí, sí. sí digues, digues sí, fet, vull dir, ja, Jo puc parlar-ne com a testimoni presencial, no? Però també en parlo doncs, amb la perspectiva de 20 anys, que eh, fa possible, doncs, que de fets que en aquell moment es, es vivien, però no s'entenien, per dir-ho així, per, uh -huh. doncs ara, després dels anys i, i després de, de, de, de, de, de la ressonància que ha tingut tot allò, perquè doncs s'ha aquietat una mica doncs, tota la, la polseguera, doncs ara es veu molt més clar, no? Llavors jo faig això, faig un, una anàlisi potser irònica de, del que són aquells anys, però també molt sincerament expressada, i, llavors, això, potser per donar-li una mica més de força, una mica més de relleu, un contrasto amb una sèrie d'entrevistes, mm. eh, qüestionaris, o sigui, els qüestionaris fets, el mateix qüestionari a tots, els, a a tots els caps de fila polític, per saber doncs, fins a quin punt tot allò que a nosaltres ens va afectar d'una manera bàsica i fonamental, i no, i no passatgera, sinó que ens va afectar doncs, de per vida, va afectar d'una manera uh, definitiva, per dir-ho així, doncs fins a quin punt uh, ho tenen en compte els polítics avui en dia a mida que va passant el temps, no? Mm. Però el qüestionari l'has passat, diríem, en la teva imaginació, o l'has passat re realment? No, no, no, jo vaig, uh, vaig escriure el qüestionari que, que són una sèrie de preguntes de, sobre temes de, de, de contracultura vaig passar 50.000 milions d'anècdotes i vaig haver de tractar doncs, amb, amb, Quantes goril·les, amb, amb goril·les, amb xòfers, amb <ríe> caps de premsa, amb, sí, amb una quantitat de gent. Vaig haver d'anar eh, per tota Catalunya perquè em deien home, enganxa-la que ara està Manresa o ves fins a Vic. Perquè, no que no sé aquest que va ser una campanya electoral que avui hem... Sí, va ser l'any la 80 i l'any 84, durant les, la primera i la segona eh, Sí, sí, eleccions al uh, Parlament. Cursa electoral, que en diuen. Uh, <ríe> la cursa sigui... la feies tu darrere d'ells, però... Sí, bueno, llavors jo el, el títol aquest uh, precisament ve, ve a, de fer un equívoc, un joc de paraules amb, entre cursa electoral i cursa de braus, diguem, no? Uh -huh. I, de, I de comparar, doncs, els, els polítics amb els toreros, no? En definitiva, perquè... Uh, Bueno, qualsevol que vulgui agafar-se el llibre i llegir-se'l doncs, veurà sí. que eh, són especialistes amb l'art doncs, de, de, de, de fer volar coloms, no? de, donar, de donar la volta al ruedo, de, de la capa per munt, la capa per avall, la capa per darrere, la capa per davant, no sé què, no sé <ríe> què, i finalment no contestar la pregunta, no? Aquesta, diria més la, la relació que tenen entre els, els toreros i els polítics, és el que ja diríem, de comú a tots dos, o hi ha en altres coses? Bueno, hi ha moltes més coses, eh? és a dir, vull dir, els, eh, hi ha el fet doncs, de que els toreros, en definitiva, el que van és a, a buscar el màxim de mocadors per tal d'obtenir l'orella o obtenir el rabo, no? Sí, sí. I els... I els i els, els polítics, van aconseguir... polítics van a buscar el màxim de paperetes o vots electorals sí, sí. doncs també per obtenir el rabo de la Generalitat o l'orella del Parlament, diguem oh. no. I aquesta comparació, diríem, entre els toreros i els polítics, la vas veure després de perseguir-los i fer-los les entrevistes o abans ja ho veies clar que tenien coses a veure? Bé, això va sorgir immediatament després de la primera... Del 80, del, de la primera 80, cursa. De la primera experiència, diguem, no? Sí. sí quan... Perquè això jo va, ho vaig argumentar de tal manera que jo treballava pel periòdic, treballava per un diari, això s'havia d'haver publicat. El que passa és que per publicar-ho havien de ser els quatre camps de fila hi va haver un que em va fer la Guitza, que és el Reventós, i per culpa d'ell no va poder sortir. Però, en fi, jo de totes maneres vaig fer l'article i llavors el, en aquest moment va ser quan va sorgir això, no? Perquè és una mica també doncs, aquest ambient festiu, aquest ambient, perquè has de pensar que el 80, les eleccions del 80 van ser molt o no molt, sinó absolutament diferents de totes les altres eleccions mm. que he viscut. Per moltes raons, una perquè doncs eren les primeres parlamentàries, el qual volia dir doncs que s'estrenava l'Estatut, el nou Estatut, el qual volia dir que s'estrenava una Catalunya autònoma després de 40 anys de dictadura, de franquisme, el qual volia dir que eh, coincidien exactament amb l'inici de la primavera perquè eren el 20 de març, etc eh, etc. O sigui, hi havia, hi havia un ambient Festiu, i a més a més també hi havia un, un, una altra cosa uh, especial i és que uh, l'electorat, que se'n diu, era verge encara. Tant l'electorat com els polítics eren molt verges, eren molt, encara molt ingenus, no? Encara podien, podien creure-s'ho, podien arribar a creure i s'ho creien, de fet, no? O sigui, eren molt inexperts, eren molt in, poc experimentats i tal, però eh, hi havia festa, hi havia festa al carrer, hi havia festa i, i a més a més eh, encara no s'havien calculat molt bé doncs, to, tota la qüestió de xifres i tal i qual i la gent es gastaven en els calés i les energies i la, el que fos, o sigui, hi havia una veritable, eh, no sé com, com dir-ho, o sigui, hi havia com... Llançar-ho tot, sí, per, per aconseguir el Sí, hi havia eufòria, hi havia eufòria en tots els sentits, no? Ahà. Uh -huh. Et I sembla llavors... que ja s'ha perdut ara? Eh? Et sembla que s'ha perdut ara això? Sí, tu sí, però l'any 84, 84 ja va ser... Ja no s'ho creiem tant. Volia, jo volia titular-ho al Gran Muermo, diguem, quan... per comparació amb la Gran Corrida, no? El Gran Muermo. I aquest any, el 88, ja ha sigut, del domini públic, a més a més, la cosa més avorrida del món. O sigui, una cosa completament nefasta, mortuòria, jo diria que... Que ha sigut una mena d'enterrament. Molt avúlica, no? sí. Eh? Molt avúlica. Avúlica ah, sí, sí. i avorridíssima, no? Sí, sí. Quan ha sortit el llibre? No fa gaire, oi? El llibre ha sortit eh, precisament durant la campanya, no? Eh, fet qual, expressament no es... que sortís durant la campanya, la del sí, 88. Sí, però... <ríe> bueno, no, expressament no. Havia de sortir una mica abans, passa que hi havia fallos de, de màquines, diguem, no? I no va poder sortir abans, i llavors va sortir just començada la campanya, el qual ha sigut un un mal assumpte perquè, ah, no. perquè, encara que sembli mentida, doncs a tots els, med els medis de comunicació hi havia veto. Per què? Hi havia un veto sobre parlar de qüestions polítiques i sobretot de la ah. campanya electoral, el qual és el contrasentit més flagrant que pugui donar-se i a més a més és, en fi, eh, antidemocràtic total, no? perquè precisament en algun sentit té una campanya electoral és per debatre temes polítics i per debatre qüestions doncs, de la campanya i tal i qual, no? De, però... No, és que s'ha de fer una mica, doncs s'ha de controlar molt bé perquè els partits doncs se'ls mm. els ha de donar els mateixos temps. Minuts, i aquests, no? I jo, els deia, que sí. jo no sóc cap partit, jo sóc un ciutadà particular que tinc dret, com tothom, a expressar la meva opinió i per tant no veig perquè... No, no, no, però... En fi, vull dir-te que una de, una de les qüestions que jo expresso en el meu llibre, potser la fonamental, la bàsica, la que vinc a explicar, és que tot això de democràcia és un cuento, no? És exactament el mateix que una dictadura, però molt més eh, sofisticat, molt més modern, molt més... Bueno, té un altre tractament, però bàsicament és el mateix, és el mateix. Inclús últimament m'estic trobant amb que, per exemple, per cantar se'm passa censura, exactament igual que en l'època del franquisme. Però en les netes de les cançons? Sí, sí, que si no presento la lletra no ho canto. Però aquí l'has de Olla. presentar, la lletra? Aquí l'has de presentar? Doncs em va passar, per exemple, a la festa del disc eh, muntada per la Generalitat. Vull dir que Sí, vull dir, però que és que es, es, es, es, es dissimularà fins que es pugui però en definitiva i a la llarga s'acabarà comprovant que és això, o sigui, el poder és el poder, sigui de mans de qui sigui. Llavors, mentre el, mentre el poder estigui mans de polítics, passarà el mateix, perquè és que... No, no, pot, ser, no, no pot ser que la cultura eh, se, la, se la disputin dretes i esquerres. No pot ser que la cultura se la disputin ideològicament dos partits polítics. Els polítics han d'administrar, però no, no, no han de tenir el monopoli de la cultura. Això és una cosa que és nefasta. mi em sembla nefast per la cultura perquè l'únic que estan aconseguint és que, és que la cultura estigui al seu servei, o sigui, que la cultura estigui al servei del poder. I és completament al revés. La realitat doncs, és que el poder hi està al servei de la cultura. Quan dius el que està malament és que el poder estigui en mans dels polítics, vols dir això vols dir el que està malament és que la cultura estigui en mans dels polítics? No, jo vull dir que la política, la política el que ha de fer és resoldre problemes. Aleshores, la gent que menys saben de què van i menys saben resoldre problemes són els polítics. Els que saben quins problemes existeixen i els que saben com resoldre els problemes són diguem, la, els gremis, la gent gremial. No? I, per exemple, els problemes mèdics els sap resoldre un metge, sap quin són i sap resoldre'ls un metge. Els problemes arquitectònics els sap resoldre un arquitecte, no un polític. O si sigui, Un polític no sap ni quin tipus de problemes planteja la, la professió mèdica ni l'arquitectònica. Els polítics únicament es, es, es, es, estan pel poder. O sigui, mentre els partits polítics estiguin en funció d'ideologies, que les ideologies no interessen per res. O sigui, Uh, dintre la professió mèdica hi ha d'haver dretes i hi ha d'haver esquerres per definició, dintre la professió arquitectònica hi ha d'haver dretes i hi ha d'haver esquerres dintre la professió de pintor o de qualsevol cosa hi ha dretes i hi ha d'esquerres igual que dintre d'una mateixa persona hi ha d'haver dretes i hi ha d'haver esquerres a veure si o sigui, tot això és un, és un joc absurd i, i, és, i és una cosa que està portant la, la, la cultura a, a una... A, a, a, a, a, cau en barrena, no? cau en picat la cultura. D'aquesta manera, la cultura se'n va... L'únic que quedarà és això, el poder, la política per veure qui uh, detenta el poder i, i, a més a més, el poder que està en funció únic i exclusivament d'una sola classe. Una no? sola classe social que és la dels polítics, no? Polítics jo... hauria de ser un gremi més dintre de tots els gremis. Llavors, jo crec que el Parlament hauria de composat per associacions gremials, o per partits... De, de caire gremial de... Jo, jo sobre això el que, el que volia comentar és que justament aquí a l'amnèsia una de les històries que em vaig muntar era un joc didàctic basat en la política que es diu electe i el qual teòricament la gent hi jugava i així descobreixen com anava la cosa. Aleshores vaig tindre el gran problema de dir molt bé anem a jugar com un monopoli en el monopoli és un joc d'empresaris la gent compra carrers hi ha una pasta, hi ha un moviment, mm. molt bé què passa amb el polític, què em pugui inventar jo aquí perquè la gent aquesta assoleixi els seus vots. I així, jugant, jugant, em va vindre la idea al cap, de que, i és el que vaig fer, de que el polític estava comprant publicitat i estava comprant espai de poder, però espai de comunicació. I aleshores, si en una dictadura o en un uh, altre tipus de, de sistema polític hi havia un cert caciquisme, per exemple, en el qual els vots es compraven directament, Aleshores, amb la democràcia, s'havia canviat una mica el canal, però la fi era el mateix. El que tenia la pasta empastifava el carrer o tenia més minutatge en un lloc com un altre, podia accedir a uns mecanismes que a la llarga li repercutien en el poder per ell. No? I aleshores també hi havia una lletra de canvi. I això continua sent en un joc, però em penso que en una anàlisi seriosa del que passa és això. Un senadona de que actualment, bé, com sempre, eh, aquí hi ha un mercadeig i el mercadeig polític, doncs, sembla ser que interessa només per accedir a certs llocs, no per solucionar sí, a més, a més, certes hi ha, coses. hi ha uns això, mitjans eh, supersofisticats per poder dirigir sí, sí. El, el, el, el poble, diguem, no? Per poder-lo sí, sí. poder fer comprar una o una altra cosa. Una altra Llavors, cosa, clar, no. lògicament, aquests mitjans estan a mans del poder i, per tant, doncs, poder pot delimitar el, el, la porció de cultura que, que interessa o la que no interessa, o és sigui, un pot obrir ordinària. i tancar la xeta. etc. etc. Mm. Vull dir, que hauria de ser completament al revés, no? Vull ser, per exemple, en doncs, matèria teatral, podrem per cas, no? Hauria ser la, la, la gent de teatre la que donés Suportem. les pautes mm. per administrar la professió, no? Però és al revés, és el, el poder li interessa o oh, és que aquests no interessen perquè parlen malament de nosaltres, per exemple, fora. Tanquem la xeta, tal no els hi donem oportunitat de, de, de, de, de sortir els mitjans de comunicació, etc. i realment ells poden eh? fer, ells poden extirpar una companyia, diguem, del, del medi social, no? Per sí, sí. eh, dessecament, de, de, de o sigui, no, no, cal, no cal fer com abans. Com la dictadura burda, que... que bueno, el que, la dictadura sempre és burda, no? Però la dictadura eh, ho fa sagnant, no? Agafa i envia la policia i els pelen a tots, no? Per exemple, uns que molesten els pelen. Avui en dia no cal pelar-los, avui en dia n'hi ha suficient a manipular quatre claus, quatre mandos, i llavors, doncs, en fi, per exemple, el que, el que ha passat amb comedians últimament, o amb, o amb juglars doncs és això, no? Pim, pim, pim, se'ls se tanca la, les aixetes, no se'ls fa publicitat, etc etc. i es troben amb el teatre buit. Per molt que sigui una companyia de, de, de, de vasta regamba popular, no? Però jo voldria dir que realment l'Espectador no en té absolutament ni idea i només va veure una obra en funció de la publicitat que s'ha fet o no s'ha fet? Sí. O, sí, sí d'una manera, si no la coneix, no hi pot manera absoluta. És que si no la coneix no hi pot anar, és clar D'una manera absoluta però fins a realment arribat a tal extrem, el públic no és una mica més intel·ligent per saber el que li agradarà i què faci... si realment allò comedians, no, mira, de comedians anar No, però tu m'acabes de dir, quan he arribat aquí d'aquí m'acabes de dir escolta, el teu llibre no el trobem a les, les llibreries. Bueno, sí. Si tu no ho haguessis dit, a través de la ràdio, la gent no sabria que existeix el meu llibre, per exemple, mm. no? Wow. Aleshores, és que no és que el públic no tingui criteris, que el públic no té accés, se li, se li, se li talla l'accés, diguem, a les coses, no? I llavors només, només falta que a mi se'm talli l'accés al públic, diguem, o sigui, llavors és una cosa mútua que, que bueno, es, es crea un, blo, un bloqueig total i, i el meu llibre mor per inanició, no? Per... No existeix per falta de, de, de, de poder... De promoció. Sí, per falta... Sí, ja no m'agrada la promoció, no, simplement la falta, doncs, de perquè promocionar vol dir, dir que està molt bé, que no sé què, això ja és una menjada de coco que jo no, aquí ja no, ja no m'agrada, però, simplement, informació, falta d'informació, o sigui, si, si no hi ha canal, mitjans d'informació, si no hi ha canals de, per, de comunicació entre, entre l'obra d'art i el públic, eh, clar, un pintor que no se li deixa exposar els quadros enlloc, els haurà exposat al carrer, però ja és una cosa... I si és sobre d'alguna manera se li pot impedir d'exposar al carrer, doncs aquest pintor no existeix, deixarà d'existir. Mm -hmm. sí, sí. Aleshores, en definitiva, eh, durant aquesta campanya una de les opcions és eh, eh, parlar de la reforma de l'Estatut. Jo crec que la veritable reforma és la reforma de la democràcia de la reforma del sistema polític. No? Com ho veu això, el Mario Serra? <laughs> jo? Home, una mica depressiu, el que sí, passa no? és que potser estem esperant l'abisme. Sí, no, no, jo comparteixo les, les, les crítiques al sistema, evidentment. El que passa és, eh, tot i que no en sigui moda ara parlar-ne, és obvi. Per molta gent, eh, el sistema va bé per qui li funciona o per qui està adherit als seus mecanismes. Però, i el sistema és, és poc autocrític, normalment. Aleshores, això dels canals que deiem és, és que és clàssic. Estem ara, finals de segle, amb una civilització del disseny i de la comunicació. I és absolutament necessari per qualsevol creador de qualsevol mena arribar mitjançant uns canals a un públic. Si aquests canals es tanquen, no hi ha comunicació. Si no hi ha comunicació, el creador aquest s'haurà d'anar a fer la barema i podrà continuar creant mentre fa la barema. Però... és fotut, és fotut. Però haurà de menjar raïm. Sí. Bé, a mi m'agradaria acabar amb una sensació una mica més optimista. Va, Pau, fes un esforç. No sé, dir? alguna cosa que ens alegre una mica més la vida, eh? Home, Perquè ara eh, això... m'ha anat petita, petita, petita, petita, petita... Home, a mi m'alegra això. Ja no, això. Ja no mi, trobo, a mi, a ara. m'alegra veure aquestes coses, no? Sí. Hòstia... <ríe> <ríe> <ríe> I tu, Maris, ho t'has fet petit vull peti. vull dir, mira-t'ho al i... revés, mira-t'ho mira no, no, no, al revés, no? De quina manera m'ho haig de mirar, al revés? Doncs de, de la manera doncs, que si les coses fossin com jo dic estarien molt millor, no? <ríe> doncs mira tu, tu d'aquesta manera, simplement es tracta... El que passes que això que dic jo, doncs eh, ningú en parla, però fi, vull dir, no és tan difícil de posar en marxa, no és tan difícil de, de, de transmetre aquesta idea, no? sobretot si no se'm tallen els mitjans de comunicació a mi o a qui sigui que Clar. em parles i trobo que i, i, ho dit diverses vegades això dels mitjans de comunicació, Home, com si fos una escolta, espina que tinguessis clavada probablement, probablement el meu llibre me'l menjaré com se diu en, en, en, el, sí. en, en el en el vocabulari de la professió sí. precisament perquè durant la campanya hi ha hagut un veto de parlar d'aquesta qüestió no? Però veure per això si... ho dic per això t'ho dic, perquè és clar, perquè és que és, perquè a, mi a mi em sembla molt, molt greu. A mi em sembla molt greu. I a més a més, el que em sembla més greu de tot és que no és un veto imposat clarament, sinó que és una recomanació que tots els caps de programa o tots els caps d'això recullen àmpliament i abans de que els hi cabin la frase ja saben molt bé el que volen dir i ells mateixos s'autocensuren, no? i això és el que està passant els diaris, i això està passant a tot arreu, no? Llavors, esclar, estem aquí fotent el gran pastel de la, de la democràcia, quan de democràcia no en té res, això. Però pensa que tu carregues molt els mitjans de comunicació, en realitat són els mateixos partits polítics els que fan el control del que es diu des dels mitjans de comunicació, especialment els públics, els privats poden fer absolutament el que vulguin, no? Sí, sí, no? sí d'això em queixo, que els partits polítics són doncs, que dominen tota la el tinc És a dir, que realment el saps que el minutatge és una cosa que, vaja, que deuen viure enganxats a un crono comptant les vegades que es fa al·lusió als seus partits. Diríem, el sistema funciona així? Bueno, per això em queixo del sistema, per això denuncio el sistema i per això... És clar, fi, el meu llibre parla dels anys 60, no? de totes mm. les revolucions i totes les uh, vi, uh, visions, perquè érem una colla de visionaris que hi va haver als anys 60, no?, i als anys 60 estava claríssim, no només entre, diguem, els, els, els hippies i tal i qual, sinó eh, entre la classe política i tal, que, que el, el, el problema era el sistema, no? Es parlava del sistema. Es parlava d'un sistema decadent, d'un sistema que no funcionava, etc etc. no? Ara el sistema és el mateix, però portat molt més enllà, i ara no es parla del sistema. O sigui, ara el sistema és com si no existís, és com si el sistema fos ja perfecte, com si tot fos és que sobretot aquí a Espanya hem caigut molt en aquest joc, no? Com que teníem una, una dictadura amb un senyor que fotia cops de, de, de tralla, doncs ara tenim un Felipe que, escolta, em sembla que sigui eh, San Felipe González, no? Però de debò el llibre te'l te menjaràs o no te'l menjaràs en funció que se n'hagi parlat durant la campanya electoral perquè no l, el pots vendre bé després de la campanya o abans de la campanya? Sí, home, per què ha d'estar no, tan no. íntimament lligat? No, t'estic dient, home, si ara no, si eh, alcen el veto, aleshores es podrà vendre el, el llibre, m'entens? Però és que les llibreries, per exemple, no accepten un llibre que no tingui eh, promoció, com dieu vosaltres, no? Mm -hmm. Un llibre que no, estigui, que no se l'hagi informat I jo, bueno, potser estic, estic improvisant potser s'està venent molt bé que jo no ho sé eh? ho hauries de saber no ho sé ni, ni ho sap l'editora ni, ni crec que ho pugui saber ningú perquè és que el, el mig, la manera de vendre un llibre és molt més complicada no? hi, ha, hi ha tres o quatre intermediaris hi ha l'editor hi, hi ha el distribuïdor hi ha el venedor hi ha el, el promotor ha... Clar, és molt difícil llavors hi ha la cosa de que es deixa en dipòsit llavors, eh, clar el, el distribuïdor pot saber que se n'han distribuït tants però d'aquests tants, a lo millor eh, més de la meitat estan en dipòsit i no se sap si els tornaran o tornen, els tornaran tornen, fi. és molt difícil, és absolutament impossible, vaja, avui en dia saber si una cosa està venent o no està venent fins al cap de un cicle en què ja s ha, s ha, sap tot el que s'ha tornat, i ja se sap si se'n demanen més, si no se'n demanen més, etc. no? De debò que jo desitjo que em vengueu moltíssimes, <ríe> perquè segur que us ho passareu bé. Pau, Màrius, gràcies per ser aquí amb nosaltres i explicar-nos tot I això. I això que dius de l'optimisme o de no sé què, en fi, vull dir, el llibre és divertit. Eh, Segur que passa, ho és, el home El passa que aquest és el tema del llibre dir, Què vols que et digui, no? No vull que et digui res més <laughs> Gràcies a tots dos, adéu-siau